Радо вітаю в українській читальні Давайте разом відкриємо кухро містичних історій Іван Дурський, той, що обманює смерть Розділ 73 На кладовищі дув сильний вітер Він, не наче невидимий Форест Гамп Шукав серед могил, інколи врізаючись в нас я щільніше закутався в піджак, чи то від холоду, чи то від похмілля, що викликало тремтіння. Ніхто не сказав ні слова за весь час. Навіть Аліна не відпустила жодного жарту. Саша стояв блідий, не мов стіна. З нас усіх він найгірше приховував свої емоції. Марко з нами не пішов, та й не потрібно було. На ньому висіла відповідальність так само, як і на нас. Але мій брат не з тих, хто піддається сентиментальності. А от я. Я вже не знаю, що зі мною діється. Я загубився, втратив орієнтир. Мене, наче самотній човен, носить серед бурухливого моря. Але це не найгірше. Найбільший апогей моєї депресії настає, коли в морі настає штиль. Тоді немає нічого. На мене давить лише пустота, і в ній немає нічого. Наче я пуста оболонка без душі. Не знаю, я мав би злитись, мав би відчувати себе винним, але цього не було. Не було нічого. Навіть жалю. Лише пустота. Кроки лілі доносились десь згори. Я понісся за нею. Дихання стало частішим. Збивалось з ритму. Шви на грудях загрозливо тріщали. Ще б не вистачало, щоб вони розійшлись, і я б стік кров'ю. Ні, тільки не зараз. Як вона так швидко бігає? Ще й босоніш. Останній поверх. Сходи на дах. Я вдарився головою об одвірок, вилаявся і випив викотився на дах. Встав, продовжуючи лаятись, тримаючись за голову. Ліля сповільнила біг і перейшла на ходу. Я покликав її, але вона не озирнулася. Кроки були на диво впевнені. Вона одним стрибком упалилась біля барил. Ліля прокричав, що сили. Марно. Вітер посилювався Ставав все дошкульнішим Буїв карав мене, але марно Я не збирався йти Мої очі вивчали напис на плиті Звичайний граніт ніякого багатого оздоблення Проста чорна плита З фотографією середньої якості «Ходімо», – сказав Аліні та Саші «Холодно» Ми могли цьому завадити Глухим голосом сказав Саша Ми промовчали Могли і ще як могли Але не зробили нічого Всюди нам не встигнути Сіли в машину Саша за кермо Бо я ще не відійшов від алкоголю Куди тепер? Запитала Аліна Відповісти я не встиг Подзвонив телефон Не роби цього! Прокричав я Ліля зупинилась. Вона була за один крок до краю. Ще крок і все. Ліля пролетить недовго. Життя не пронесеться в неї перед очима, просто не встигне. З такої висоти їй не вижити. Треба було цьому завадити. «Втікай, Макс!» прокричала вона. «Ні, я обережно йшов до неї. Не цього разу. «Ти ж збирався залишити мене!» По її лиці котились сльози. Я промовчав, що я міг сказати. «Марко, пригляне за тобою?» «Ні, синітниця!» «А може правда?» «Я не знав». «Ти не залишаєш мені вибору!» Я підійшов ближче. Ліля не ворухнулась. Страх впасти поволі брав її в свою владу. «Добре, це дасть мені кілька дорогоцінних хвилин. Для чого, що я збираюсь робити? Те, що завжди, свою роботу. І я став на дах так само, як вона, скопіював її поставу, порухи руками, зігнутість ніг, сутулість плечей. З диханням не вийшло. Ліля менша дихає частіше. Якби я так робив, виглядало б, ніби я астматик, але я відзеркалив її, наскільки міг. Це завжди допомагає знайти з людиною контакт, а тепер це було потрібно, як ніколи. Дув пронизливий вітер, що так і хотів скинути нас з нею вниз. Я стрибну з тобою, якщо що. Щоб вона мені повірила, я заніс одну ногу над прірвою. Це не могло не подіяти, якщо врахувати ще, що моя витівка мало не коштувала мені кількох секунд вільного падіння. «Ти зовсім здурів, Макс!» Ліля намагалась перекричати пори вітру. «Ти не перша це говориш!» – крикнув у відповідь. Це подіяло. Ліля вилетіла на дах з розпачу. Вона не могла собі дозволити потягнути в могилу ще когось. Ого, ні, тільки не вона. Стояли б замість неї Карина чи Наталя, такий фокус би не прийшов. «Може, вони ще допомогли б мені впасти? Потім б жаліли, але що мені до того розмазаному по землі?» «Так що?» Нога все ще бовталась над прірвою. «Стрибаємо чи спершу поговоримо прямо тут? А краще б спуститись з парил і відійти на кілька кроків». Ліля вагалась з відповіддю. «Спливали віки, доки я от так стояв похитуючись, та балансуючи на краю Для чого? Я ж приречена, твій брат сказав Подумки я вже вкотре прокляв свого брата І це лише за сьогодні Це його думка І я вважаю інакше Чому ти думаєш, що ти правий? Мене переповнювало роздратування тому що інакше ми обоє впадемо вниз, і тільки ти падатимеш добровільно. Але говорити цього я не став. Не можна. Але це має бути спокійним. Не час дозволяти емоціям брати верх. Тому що до цього часу в мене виходило відвертати майбутню катастрофу. До цього часу? Ліля зробила крок вперед. Її тіло почало стрімко нахилятись вниз. Може, я щось і закричав, не пам'ятаю. Згадується лише те, що я стрімголов кинувся за нею, але тримаючи одну ногу в висі, це було не так легко зробити. Я впав за перила, але встиг. «Макс — Макс! — закричала Ліля. Я все ж встиг схопити її за волосся і відкинути назад. Вона тепер лежала на даху. Побита, брудна, в синцях, але жива. Вона не кричала. Лише її неспокійне дихання дало зрозуміти, що все відносно добре. Шок, що охопив її, як тільки вона зробила крок вперед, не дав їй піднятися. Хоча звідки мені знати? Я ж то повис на краю, тримаючись руками за перила. Тримайся, я зараз. Нарешті до Лілі дійшло, що на доху з нас двох лишилась лише вона. Шкіра на пальцях здерлась, долоні нещадно пекли, але це краще, ніж летіти вниз. «Ні-ні, лежи, не вставай», – просто гнав їй. «Мені тут добре». Ліля жарту не оцінила. Її руки схопили мої вище ліктя, щоб я випадково не зірвався. «Ти тримайся, головне! Я тримаю! Тримай! Тримаю!» Не знаю як, але підтягнувся я без особливих зусиль. Страх не міг більше володіти мною. Тіло саме все робило. Так мені не хотілося падати. Я без сила скотився з парил на дах і впав поряд з нею. «Ти божевільний ідіот!» Вона тяжко дихала. «Прибацаний якийсь!» «Я хіба старий ідіот!» За старий для такого і занадто стомлений для такого. Від цього мене пробило на сміх. Давно я так істерично не риготав. Щоб зрозуміти, що я за старий, мені довелось мало не з даху стрибнути. Я ще довго сміявся. Перестав лише тоді, коли стало важко дихати і рана на грудях почала боліти. Ліля інколи приєднувалася до мене, і ми періодично сміялись разом. Хоча швидше істерично реготали. Розділ 74 Я допоміг Лілі піднятись. Наші руки доторкнулись, Погляди зустрілись. За весь цей час я забув, яка вона красива. Моє серце наче ухололо до неї. А тепер розігрівалась з новою силою. Вона не відводила від мене погляду. Не тим місцем, ти думаєш, прошепотів голосок в моїй голові, але я не слухав. Вона була дуже близько, наші уста зімкнулись, вітер, наче стих, а з ним і холод ночі. На мить ми злились в поцілунку і зникли. Ліля обійняла мене. Провела рукою по щоці, ляпос змусив мене повернутись в реальність. В очах забігали вогники. Мені знадобилось кілька секунд, щоб зрозуміти, що це Ліля зацідила мені ляпас. За що? здивовано запитав її. Ліля зацідила ще один, але я ухилився. Який же ти. Ліля аж захлинулась від обурення. Я по перерахував той список, що підходив під завершення її думки. Лілія між тим перестала мене бити. «Не чіпай мене!» – пригрозила вона. «Що я тепер зробив?» – я не розумів, в чому проблема. «Ти брехав, зраджував, влізав в неприємності, що й мене втягнув, а зібрався покинути мене?» А тепер ти думаєш, що врятувавши мене заробив вибачення? Не сподівайся. Чомусь мені згадався той раз, коли я витяг її з делірієвого безумства в квартирі покійного Едика. Вечір тоді закінчився досить непогано. Але це було тоді. Тоді Ліля вірила мені і дивилась на мене щенячими очима. Але час стер цю невинність. Тепер Ліля виросла. Тепер від неї віяло холодом. Я розумів, що перетнув межу більше разів, ніж можна було пробачити. Я сів на краю даху, тому що коліна почали трястись від адреналіну. Вона мала право злитись на мене. Дістав цигарки. «Вибач», – тихо сказав їй. «За що ти вибачаєшся?» Холодно запитала вона. За все. За те, що втягнув тебе у все це. За те, що втягнув тебе у свої проблеми. Лілія зареготала. Такого я не чекав. Її дзвінкий сміх знову розрізав нічну тишу. Та пересилив спонтанні потоки вітру. Дурень ти, Макс, сміючись сказала вона. Сказала так, отра кілька хвилин збиралась стрибати з даху. Казав про себе, ти рятував мене вже чотири рази. П'ять подумки поправив її, але перебивати не став. В тебе цікаве життя, повне пригод. Просто ти занадто тупий, щоб помітити це. Думаєш, я з вами побоюсь за своє життя? Я примирилась, що рано чи пізно ти просто не встигнеш мене врятувати, і я не збираюсь сидіти і чекати доки мене щось не стигне. Просто з тобою, Марком, Сашею, Наталою, а тепер і Аліною я відчула себе живою». Вона підійшла до мене впритул, сіла поряд, поклала мені голову на плече. «Марко розповів, через що на мені висить прокляття», сказала вона. «Він пропонував мені його зняти, та я відмовилась». «Він хіба знає, як?» здивувався я. «Знає». Він говорив щось про провідників. Я промовчав. Ліля була провідником, людиною, що могла вільно переходити в свою підсвідомість. Також вона могла силою волі викликати ті водіння, котрі я бачив, приймаючи делірій. В Лілі були здібності не гірші, ніж в Едика, а може й сильніші. Тільки от її здібності Накликовали на неї біду Марко сказав, що це доля Між тим продовжувала Ліля У мене аж кашель пішов від такого Мій брат раптом повірив в долю Оце щось Він чекав такої реакції Скептично всміхнулась Ліля, дивлячись на моє лице Він казав, що тобі зустріти мене була саме доля що таких, як я, практично немає В Україні та точно Так чому ти відмовилась від спасіння? Тому що я вірю, що можу навчитись тому Про що ти змовчав Ти ж зрозумів це, що тоді, коли ми виганяли привидів з будинку Тільки нікому не сказав Не сказав, зізнався їй Не хотів, щоб хтось використав Досить, засміялась Ліля Ніхто і не використає лише я. Знаєш, розізлився я, занадто позитивно ти мислиш після невдалого самогубства. Я могла зістрибнути разів з п'ять, доки ти піднімався. Ліля знизала плечима. Від здивування в мене з рота вилетіла цигарка. Попіл перестав триматись купи і легенько струснувся мені на кеда. Що це за чортівня? «Що ж не стрибнула?» – похмуро буркнув я. «Тому що не збиралась», – як ні в чому не бувало, – сказала Ліля. «Факт того, що ти зібрався мене покинути, звісно, довів мене до сліз, але таких дурниць я б не робила». Я уявляв, як ловлю її за шию, б'ю в лице і особисто скидаю її з даху, але виду не подав. Мій гнів залишився десь далеко. Зараз те, що я відчував, було лише відголосками. Тоді для чого було це все? Марк запевнив мене, що зі мною нічого не станеться, доки ти поруч. Згодись, ти зміг мене витягти майже з нереального положення. Я сам ледь не полетів вниз, а все для того, щоб ти пересвідчилась «В правдивості слів мого брата?» «Саме так!» Ліля піднялась. Стала навпроти мене. Її долоні обхопили моє лице. Наші погляди знову зустрілись. «Це був останній раз, коли ти мене врятував. Її губи торкнулись моїх. Тепер вже моя черга переривати поцілунок. Ліля просто перехитрила нас всіх, Отак От просто якийсь театр недовків. Доки ми з Марком граємось одне з одним, Ліля просто користується тим, що ми прив'язались до неї. Нема мене є мій брат. Її зацікавили власні сили, але без когось з нас поруч вона може просто не дожити до того моменту, поки освоїться з ними. Видно, ночі з Марком не пішли тобі на користь. Я не міг втриматись. Ти тепер ще й сука. Знову ляпас. Цього разу доволі сильний. Ліля почервоніла, але швидко опанувала себе. Такою мене зробив ти, Макс, холодно сказала вона. Це повністю твоя вина. О, прекрасно. То я герой, то покидьок. Ти сам себе таким робиш. Водиш за ніс нас всіх. Намагаєш встигнути сісти на два стільця Ти був мені потрібний, а тебе не було Затрахував горе, бо Карина твоя виходила заміж Ти був потрібний нам всім, а ти просто пішов І прийшов, ніби нічого не сталося І смієш ще щось мені говорити про це Я не хотіла тобі цього говорити, але ти сам мене довів о, тепер я в усьому винен. Чудово. Не тобі судити мене, Макс, вже спокійніше сказала вона. Я поїхала сюди через тебе. Не для того, щоб ти відразу ж зник. Аж тепер я зрозумів її, хоч і не був впевнений на сто відсотків. Їй просто було страшно. Страшно за своє життя з самого початку. Вона не любила мене, як і мого брата, і класти їй було на мої пошуки того психопата. Від цього я зареготав Марко, сучий ти, сину, ти все ж і тут мене переграв. Налаштував Лілю так, щоб вона захотіла використовувати свої здібності для себе, не боячись, але сподіваючись, що це її врятує. Вона от-от збиралась розповісти, що покидає нас. Це говорила не вона, це Марко говорив її устами. Віддам йому належне. Так вкладати людям ідеї в голову вміє тільки він, а я ще підіграв йому. Наталя навчить мене користуватись моїми здібностями, або її бабуся. Марко і тут їй збрехав. Те, що вона провідник, це як гангрена для неї ж тільки замість обрубати інфіковану кінцівку. Вона сидить і бавиться з нею, доки зараза йде далі. Поїхали зі мною, сказала Ліля. Ти не покинеш мене навіть тепер. Не після всього того, що ти зробив для мене. А без тебе в мене не вийде. Марка просити варто. В нього свої вищі цілі відомі лише йому. Я подумки поплескав брату. Прекрасно зіграно. Типу, куди ти підеш, Максима? Рятуй Лілю. Так, що ж він хоче? Просто позбутись Лілії, наче баласту? І мене з нею? Ні, тут щось не сходилось. Він знав, що я не поїду з Лілею. Вона не знала. Тоді для чого це все? Я ніяк не міг зрозуміти до кінця. Я щось випустив з поля зору. Красиво зіграно. Якби ще вийшло позбутись Тараса, було б ідеально. Тоді Марко вийшов би на людей покійника Соколовського і диктував би свої умови. Цікаво, як він планував позбутись Сашка і Аліну? Спихнути як Лілю чи мене? Чи як з Едиком? Розділ 75 Машина поліції проїхала поруч з нашою. Я відчув, як мене закам'яніло від напруження лице. Розслабся, сказала Аліна. Мене стільки разів шукали, що я книжку можу писати і як не попастись. Саша фиркнув. Хороший медвежатник. Він вважав, що знає, що таке небезпека. Нічого його життя не вчить. Ще зовсім недавно нас з ним катувало арійське братство, а тепер він наче й не пам'ятає цього. Інше місто – це лише примарне сховище. Але я не винив Сашу за незнання цього. Мені самому знадобилось кілька років, щоб зрозуміти це. Ліля задоволено розтяглась на даху. Її не турбувало ні те, що ми нічого не постелили. Ні те, що все скінчилось досить швидко. Їй було добре. Хто зна, може в неї це вперше на даху? Я підійшов до краю і закорив. Десь далеко Київ світив вогнями. Він жив, хоча жив – погане слово для столиці. Він бурлив, наче двигун. Рокотів та потріскував. Це нагадувало, чому я не любив Київ. Місто не вміло заспокоюватись. Макс, я люблю тебе, сказала Ліля. Не любиш, гірко всміхнувся я. Не вірю і не повірю. Ні, я не злюсь на тебе. Я більше не злюсь. Не знаю чому, але в один момент те, що змушувало мене кипіти від злості, пішло. Зникло, що я й не помітив. Я чекав, що це буде виплеск дикої темної енергії, але не сталося нічого. Я не відчув, не зрозумів, коли настав той момент. Все просто кудись зникло. Мовчиш? Ліля підійшла і заглянула мені в очі. Я не мав, що їй сказати. Я не вимагаю від тебе нічого, сказала вона. Просто не йди, не тікай від мене. «Це треба зробити», – вирішив я. В кишені стояла склянка з делірієм. Я міг допомогти їй, але вона зненавидить мене після такого. Це дійсно буде кінець. Я не знав, що я відчував до неї, але знав, що пожалію про це. «Макс!» – ліля шторгнула мене за плече. «Ти мене слухаєш?» «Слухаю». Я доторкнувся рукою їй до щоки. Тоді що я сказала? Це вже не важливо. Я всміхнувся їй. Мені жаль, Ліля. Сподіваюсь, ти пробачиш мене. Вона нічого не зрозуміла. Моя рука з силою стиснула її шию. Іншою я влив кілька капель зілля Геральта її в рот. Ліля відбивалася від мене. Що ти зробив? Невпевнено запитала вона Її захитало Голос став далеким Погляд затьмарився Я схопив її за плечі, щоб вона не впала Рятую тебе, хочеш ти цього чи ні? Я опустив її на землю Вона ще щось хотіла сказати, але не змогла Наркотик забирав її свідомість Не відпускаючи її руки, я ліг поруч «Не варто гаяти часу», – сказав собі. Прийняв кілька капель, заплющив очі, дозволяючи темряві проникнути в мою свідомість. Світло, темрява, тиша навколо. Все таке вже звичне, все як завжди. Я заходжу вже в ці видіння, як до себе додому. Хто вийде цього разу? Чому ти передумав? Першим з'явився Антон. Я застогнав глухим голосом. «В мене немає на це часу. Де Ліля?» «Чому ти не хочеш, щоб Марка вийшла?» – приєднався Геральт. «І ти тут?» «Ідіть геть, мені потрібно добратись до Лілі!» – крикнув я відповідь. За ними з'явились ще люди. «Едик, дід, котрого я не врятував. Багатій, Соколовський». Все нові й нові люди оточували світлове коло, в якому я знаходився. – Ходи до нас, Макс! – лунало звідусюди. – Невже тобі не набридло? – В мене немає на вас часу! – прокричав їм. – Дайте пройти! – Ліля! – Вона не чує тебе! – сказав Соколовський. – Навіщо ти це з неї зробив? Я промовчав. Це нереально, вони просто в моїй голові. «Ми тут, бо ти сам цього хочеш. Тобі є, що нам сказати!» – пробурчав Едик. «Так, ідіть геть!» – заволав я. «Я хочу, щоб ви пішли!» Натовп загомонів. «Вони підходили все ближче. Десь серед них має бути Ліля. Час спливав. Якщо я не знайду її в цьому безумстві, то вона залишиться тут». Вони всі так чи інакше зв'язані зі мною невидимими путами Ти сам нас тримаєш, сказав Антон Ти і твій брат Його совість мучить більше, ніж тебе Тому він не приймає делірій і хоче спекатись його Здогадався я А заодно і прибрати твоїх людей Це вже адресувалось Соколовському Ось що він хотів не буде тебе і твоїх людей, то хто заважатиме таким, як і він? Бачиш, він знизав плачима, в тебе з ним більше спільного, ніж тобі здається. Але чому він не сказав? Все шокувало мене. А чому ти не розповідав своїх задумів? – запитав Геральт. Вони з Соколовським стояли поруч, наче давні приятелі. Все я враховуючи, що за життя вони були ворогами. Смерть все стирає. Це все прекрасно, опанував себе. Але мені потрібна Ліля. Що ти збираєшся з нею робити? Поцікавився старий. Ви знаєте, що. Я направився до краю світла. І якщо вийдеш, то не повернешся, попереджав колись Марко. Це змусило мене зупинитись за крок до темряви. «Ви в моїй голові!» – я сказав голосно, так, щоб всі чули. «Ми пов'язані з вами, але вас більше немає. Ви всі пішли, і нехай в цьому є моя вина, але я вже нічого не зміню. Мені не потрібно розповідати вам нічого, тому що ви знаєте все. І ви знаєте, що зараз я прийшов не заради вас». «А заради Лілі! Розступіться!» Я перейшов край і поринув в темряву. Від кола світла, що стрімко гасло, сюди долітали слабкі відголоски. Далі все покривала темрява. Вона огортала мене з усіх сторін. Я перестав розрізняти лиця людей, котрі тут були. Всі вони зливались в темні силуети, тіні в темряві, але я не зупинявся. Не виберусь. Особливого вибору немає. Ліля! Прокричав я, але мій голос потонув в темряві. Я продовжував кликати її, але мій голос слабшав. Подивився назад. Світло згасло. Не було більше людей. Я залишився сам. В темряві. Розділ сімдесят шостий. «Ей, ти що, заснув?» Аліна потрясла мене за плече. Я розплющив очі. Шоє затекла. Ми попали в затор, тож тепер мали чекати. Сашко нервував. Йому було некомфортно почувати себе затиснутим між інших машин. Я все ще протирав очі. Знов снилось. Я вже не міг точно сказати, відколи мені почало снитись минуле. Рідко, але мітко. «Просто повільно кліпаю», – буркнув я, розтираючи очі. «Так, звісно», – байдуже протягнула Аліна. Більше ми не говорили. «Я не знаю, скільки часу я провів в темряві, доки не почув її голос». «Макс!» – крик пронісся спалохом світла в темряві. «Ліля!» – зрадів я. йди на звук мого голосу!» «Я не можу вибратись, Макс!» Пронизливий крик Я побіг до неї, але вона все ніяк не ставала ближче «Що мені робити, Макс?» «Ти знаєш, що!» – крикнув у відповідь «Вона повинна відмовитись, повинна сказати ці слова Тоді все скінчиться Ні, тоді ми застрягнемо обидва Де ж ти є? Я все ніяк не міг дійти «Макс, мені страшно. Скажи те, що треба, і все скінчиться. Пішов ти. Ми не виберемось звідси, вирішуй!» Я не чув цього, але знав, що вона сказала потрібні слова. Знову спалахи. Я покрукував туди, звідки вони з'явились. Ось маленька цяточка білого світла розширюється прямо в мене перед очима. Я не помітив, як вона стала нічним шумом Києва. Я прийшов в себе. Ліля склалась калачиком поряд і плакала. Ненавиджу вас, тихо схлипувала вона. Я хотів простягнути руку, погладити її. Не важко, почув збоку голос Марка. Краще зараз її не чіпати. Він сидів на краю і курив. Я піднявся і направився до нього. Зараз він виглядав смертельно стомленим. Від самовпевненої посмішки залишилась лише слабка тінь на його лиці. «Більше так не роби», – тихо сказав він. «Вибору не було». Я сів поряд із ним. Її треба було рятувати, і дякую, що ти нас витягнув. «Пусте», – Марко подивився мені в очі. Він щиро усміхнувся, що на мить я почав довіряти йому, я наче забув, хто насправді мій брат. Але я говорив не про те, його вираз лиця став суворим, більше ніколи не заходив в темряву, просто не сход зі світла. Я знаю, як інколи хочеться підійти до тих, кого ти там бачиш, але їх немає, вони не там. В тій темряві лише твої спогади про тих людей, а спогади грають з нами злі жарти. Як тільки ти забудеш про це, рахуй, ти зник. Як тобі це вдається? Тепер вже я глянув йому в очі. Як вдається не піддаватись докорам сумління, не мучити себе за вчинене, за зроблені помилки? Я просто вірю. Віриш у що? що все було потрібно, навіть якщо це й неправда. Моя віра в це не дає мені зануритись в те, в чому ти вже давно топишся. Ось це й весь секрет. Ліля все ще тряслась, коли спускалась по сходах. Вона не знала, що відчуває гнів, полегшення, спустошення, радість, сум. Зате я знав. Ненависть. Марко витяг нас обох, але щоб Ліля могла вийти з того стану, їй довелося свідомо відмовитись від тих здібностей, котрі вона хотіла розвивати. Відмовилась вона добровільно і сама перед собою, а себе не обдуриш. Тепер вона житиме без прокляття, але здібності її пішли. Вона вірила, що вона особлива. А в один момент вона просто перестала такою бути. Нехай вона тепер житиме, не боячись. Але чого варте таке життя? Для нас з нею відповіді були різні. Завтра вона нас зненавидить, вирішив я. Але це буде завтра. Ніхто не промовив ні слова. Всі мовчки пішли спати. День видався ще тої. Старий є для такого, вирішив я по дорозі на балкон. Нічний вітер хотів заштовхнути мене всередину, як тільки я вийшов. В нього не вийшло, як в мене не вийшло б заснути. Дістав сигарети, хотів запалити, але зупинився. Сам не до кінця розумію чому, але факт є фактом. Пачка вилетіла геть. Пройшло вже багато часу з того моменту, але палити я поступово кину. А ще через деякий час я зав'язав з алкоголем. Проте мова не про це. Тоді я просто хотів заспокоїтися. Хотів подумати. І я не заважаю, позаду мене з'явився Марко. Ні, збрехав я. От і добре. Брат оперся на парила поруч зі мною. Деякий час ми стояли мовчки, слухаючи нічне небо. Дякую, що витягнув нас. Я першим порушив тишу. Ти б зробив так само, Маркоз ніяковів. Невпевнений. Зробив би, Макс. Ти можеш ненавидіти та зневажати мене, але факт є фактом. Ми брати, і ти не зможеш закрити на це очі. Як і я не зміг. Я промовчав. Вибач, що води в тебе за ніс, сказав Марко, я недооцінив тебе. Правда? отруйною посмішкою посміхнувся йому. Чесно, Марко вдав, що не помітив насмішки. В нашій команді тепер є Аліна. Над лілею більше не висить прокляття. А це значить, що наш будинок вночі не вибухне, чує машина, з неї не протаранить заправку. По-моєму, хороший варіант. «Ти все ще водиш мене за ніс», – нагадав я. «І все ще намагаєшся заговорити мені зуби». Марко зареготав непідробним сміхом. Я знав, що попав в Яблочко. Я б сказав правду, але ж ти знаєш, що не хочеш її чути. «Он як? То тепер ти за мене вирішуєш?» «Думаєш, якби це було щось невинне, я б не сказав». Це був хороший аргумент. Тільки от Марко рідко робив щось безневинне. Невдалі експерименти, що привели до гибелі цілої сім'ї. Смерть Едика з появою полтергейстів Тепер спроба стати на місце покійника Соколовського. І попри це все йому вірять, ним захоплюються. Скажи людям, що в жахливих вчинках, котрі ти робиш, є вища ціль, і тобі все пробачать. І я все ж ризикну, сказав йому. І захочу почути, що в тебе за ціль. Звісно, все між нами. Марко мовчки подивився на мене. Він вивчав мене, оцінював, чи варто. Нарешті він заговорив. Саша з Аліною сиділи в вітальні і дивились телевізор. Плазмовий, з наворотами і можливістю запису та виходу в інтернет. Тож я ніскільки не здивувався, коли вони попросили нас сісти, сказавши, що записали для нас щось. Там був репортаж новин. Пряме включення з лікарні, де я лежав. А за словами репортера, невідомий вбив двох чоловіків, зарісав ножем, і зник з лікарні. Поліції знайти його не вдалося. Хто б сумнівався, прокоментувала Аліна. Між тим репортаж продовжився. Кілька чоловік з моєї палати описали копам мене. На телеекрані з'явилось зображення Олівцем, котре дуже віддалено нагадувало мене. «Вони припустили, що це ти», – сказав Саша. «Ти зник, а Тараса ж ніхто не бачив. Ну, крім тих двох». Я нічого не відповів, просто не знайшов, що сказати. От чого, так цього точно не чекав. На мене повісили подвійне вбивство. Тепер мене шукатимуть по гарячих слідах. Репортаж між тим продовжувався. Камера показала розмазані по лиці сльози рідних, котрі закликали копів знайти мене, а Бога влізти в цю справу і покарати мене на тому світі. Я цього не робив. Нарешті дармово повернувся до мене. «Ми ж з тобою там були, забув?» – проборчала Аліна. Марко не реагував ніяк, а це означало одне. Марко подумав. Останній раз, коли він так думав, зазвичай ставалось щось погане. Хтось страждав. «Да, потрібно його знайти. Врешті видав він. І чим швидше, тим краще». «Він чекає цього», – спокійно сказав я. «Гірше, він зіграє на випередження». Наче на доказ його слів десь далеко загули сирени. Розділ 77 Слова Марка все ще висіли в повітрі. Я чув заряд від них. Від цього волосся ставало дибке. «Знаєш, що я хочу зробити?» питав Марко, я хочу свободи. Хочу бути впевненим в тому, що у мене не явиться хтось на зразок Соколовського з його дослідами. А знаєш, що головне? Я хочу такого для всіх нас. Для тебе, Аліни, Наталії з її бабусею. Навіть для людей на зразок Едика. Я хочу, щоб такі, як ми, люди зі здібностями, перестали боятись показувати свою особливість. Цей світ змінюється, і тепер настала наша черга. Тепер ті, хто нас шукав, мають нас боятися. Вони мають заплатити за те, що стільки років не давали нам можливості видихнути на повні груди. «І як ти збираєшся це зробити?» – поцікавився тоді я. Геральд все зробив замість мене. Хитро посміхнувся Марко. До мене дійшло лише за кілька секунд. Делірій. Марко збирався отруїти людей покійного Соколовського. Розбити склянки чи вилити їх в вентиляцію – різниці немає. При достатній близькості та концентрації він досягне свого. А з тим запасом, що зробив Геральт, вистачить на два дев'ятиповерхових будинки. План Марка став доволі простим. втертись в довіру до них, а тоді винищити. Всіх разом. Лишилось лише здихатися від Тараса, котрого Соколовський завербував на противагу мені. Подарував йому імунітет від правосуддя за вчинене. На випадок, якщо я вирішу допомогти брату. Тарас якось дізнався про план Марка – Тож грозив його розкрити. І от тепер все залежить, як швидко я вирішу, що робити. Смерть Едика, глухо сказав я, ти хотів перевірити, як працює делірій Егеш? Це не було заради моєї безпеки. Я знав, що він збирається принести тебе в жертву духам, котрих приручив, тож вибір на нього впав одразу. І я не знав, що вийде така каша з тими духами. Це й так ясно. Одне не вкладалось в голові точно, як про це дізнався Соколовський. Тарас міг дізнатися про все від нього. Соколовський знав про винахід Геральта. Марко надше думки мої прочитав. І знав про наш з тобою імунітет до подібного роду речей. Геральт завжди хотів стерти орган за контролем паранормального злиця землі. Він був надто м'який для такого, тож в кінці це його й погубило. Тоді, навіщо тобі я? Я не збирався залучати тебе, доки не почув, що ти зв'язався з Едиком. Це потім закрутилось. Я ж не знав, що Наталія вирішить нажитись на тобі, пославши до тебе того чоловіка, а потім ще Лілі з її прокляттям. Наталя, до речі, обмовилась про тебе, – ставив я. Знаю, і ти почав вивідувати про мене. А це мені було не потрібно. Залучити тебе я вирішив, коли побачив Тараса в Івано-Франківську. Чиста випадковість. Але я вирішив пересвідчитись – що він не завадить, тому й натравив тебе на його слід. Логічний крок. Пошуки того психопата засліпили мене. Поки я гнався за ним, Марко домовлявся в обхід Соколовського. Ми ж то передбачили його серцевий напад. Тепер лише позбутися Тараса і Марко свого досяг. Люди постійно гинуть, він байдуже знизав плечима. Тепер ти знаєш все, тож що ти робитимеш? Аліна прокляла мене, як тільки ми вийшли з під'їзду. Вставати аж так рано вона не любила. Я теж не любив, але вибір був невеликий. Тепер в зборі була вся команда. Я, Марко, Саша, Ліля та Аліна. Проте на холодний осінній ранок плювалась лише Аліна. Ти точно знаєш, де він? Запитав Саша. Аліна зміряла його поглядом повним презирства. Звісно, вона знала. Тоді, в лікарні, вона поцупила щось в Тараса, тож тепер вона без проблем могла знайти його. Ми виїхали зранку, тому що з кожною хвилиною відстань між нами грозила перейти позначку в кілька сотень кілометрів. Друг покійного Антона обіцяв владнати проблему з поліцією за кілька днів. «Зникне десь на кілька днів», – порадив він, – «тебе не мають знайти». «Я, може б, так і зробив, але Тарас може зникнути або переміститись туди, де я його не дістану, доки він не уклигає. Діяти треба було швидко». Наша п'ятірка упакувалась в машину. Я з Марком на переднє сидіння, а я за кермом. Саша вмістився між двох дівчат. Судячи з його заспаної, але задоволеної фізіономії, йому угоді було жалітись. Ми колесили по вулицях Києва. Ніхто не говорив. Я припер голову до скла і заплющив очі. Сон не брав мене. Я хвилювався. Інколи, проїжджаючи повз автобуси, набиті людьми, чи пропускаючи пішоходів на зебрі, все навколо сіріло, і мене виривало з власного тіла. Смерть знову малювала мені жахіття. Я не зважав. З часом я перестав дивлятись, що саме станеться. Мені було не до того. Марко ще деякий час вибирав музику, але потім облишив те дурне заняття та вимкнув магнітолу. Він теж не хотів говорити. Нам зараз треба знайти психопата. На чуємо рахунку кілька життів І покласти йому край Він швидше та сильніше за мене Гарно володіє як рукопашним боєм, так і ножовим Тоді в переході Він граючись зробив мені діру ножем В лікарні він ледь не переміг нас із Сашком Якби не Аліна Не його і ти покійник Мені хотілося спитати Марка, чи в нас є план, але я не міг відкрити рота, та й необхідності не було. Знаходимо. Зав'язується конфлікт і далі по ситуації. Я повертаюся ввечері в Івано-Франківськ. Ні з того, ні з цього оголосила Ліля. Ми з Марком переглянулись, але не сказали нічого. А Ліні ж було начхати на Лілю. Вони особливо не ладнали. Жінки. «Що? Чому?» Сашко єдиний, хто поцікавився. «Нас навряд чи там ще шукають», – спокійно сказала вона. Та й Наталя дзвонила, вона відкриває офіс. Сказала, що знайде для мене там заняття. Вона знає, що… Ліля на миті замовкла, підбираючи слова, але, видно, слів не знайшлось. Бо вона просто не договорила З того вечора ми так і не перекинулись ні словом Я пішов на ризик, рятуючи її І ледь не погубив нас обох Якби не Марко Те, що він зміг дістати нас З в'язниці нашої підсвідомості І не втратити глуст Багато говорило про його силу. Я не знаю, скільки пройшло часу Тому що задрімав «Мені снилась Карина. Сам не знаю, чому я не згадував про неї останнім часом. Якось не до того було, а тепер я чітко бачив її, наче вживу. Вона всміхалась мені, як всміхалась, коли ми були разом. Я простяг руки, щоб обійняти її. Машина різко загальмувала, і я прокинувся, вдарившись в бокове скло». Саша з Марком зареготав. «Приїхали!» – оголосила Аліна «Той, що обманює смерть» Іван Дурський Читала Ірина Назарук Щиро дякую за перегляд цього відео Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео До зустрічі в нових цікавих творах!